Kapitola 11. Je tu jeden rozdíl mezi slavnou knihou o mém stvoření a realitou. Já jsem svou skutečnou podstatu neobjevil při pohledu na odraslé tváře na hladině potoka. Od počátku jsem věděl, že jsem monstrum. Pozoroval jsem lidi dost dlouho, abych věděl, že mé tělo není normální. Mělo monstrozní proporce a kůže se napínala na různě velkých končetinách a vyboulených svalech. Bylo groteskní, ale bylo moje. Stejně tak jsem se nenaučil mluvit posloucháním farvářů. Nenaučil jsem se číst díky brašně s knihami, kterou někdo ztratil v lese. To vše jsem se naučil, protože jsem na rozdíl od ostatních padlých pochopil pokoru. Nemohl jsem to zvládnout sám. Sledoval jsem lidi, ale to neznamenalo, že bych je chápal. Pokud jsem měl v jejich světě přežít, potřeboval jsem pomoc. Mysleli si, že mě chytili, byl jsem v bezvědomí a málem jsem vykrvácel k smrti, ale polapili mě, protože jsem jim to dovolil. Otcovi muži mě přivítali doma sítěmi a obušky. Byl to věk naturalistických věců, jako Newton a Leibnitz, kteří k objasnění záhad používali raději matematiku než magii. Byla to obrana Londýna proti starobylým navržená Isaacem Newtonem, která inspirovala diplom k hlubšímu zkoumání propojení mezi prastarou magií a novou vědou. Jeho studium splodilo myšlenku na mé stvoření. Jen velmi málo lidí mu rozumělo. Diplomy experimenty s přenosem duše byly označovány za kacírství. Už jednou skončil ve vězení, proto ve své práci pokračoval v utajení. Diplavy kázali z mnoha zemí. Proto se své životní dílo rozhodl dokončit ve své rodné zemi. Jeho laboratoř zaplnila celou jednu věž hradu Frankenstein zázračnými přístroji. Sbíral magické artefakty a prastaré grimoáry z celého světa a všechny je využil. V několika vteřinách svého šílenství jsem mnoho z nich zničil. Dipl byl naivní, protože byl svým způsobem teolog, chytal se z Nechápal skutečnou podstatu duše. Zpočátku nerozuměl tomu, co vytvořil. V tom jsme si byli podobní. Tehdy jsem nechápal, co znamená být skutečný. Byl jsem anomálie v plánu stvořitele. Byl jsem zuřící duch chlapený ve smrtícím mocném těle. Dipl původně snil o stvoření nového člověka, kterého by formoval a učil. Když si uvědomil rozsah svého omylu, zavřel mě do žaláře a začal plánovat zničení z hrůdy, kterou stvořil. Dipl byl jedním z největších géniů, co kdy žili, ale jako otec byl mizerný. Kurs zatím letěl jen párkrát. Byl to úžasný pocit, ale zjišťoval, že to ve světě smrtelníků platí o spoustě věcí. Bylo těžké si představit, že o to přicházel tak dlouho. Dva vrtulníky Black Hawk, plné vojáků Nemesis a jejich řídících agentů z STFU uhánili na jich. Za jedněmi dveřmi byla rozptýlená světla lidských obydlí. Za druhými se rozkládala nekonečná černý oceánu. Kurst neměl dostatečný básnický cit, aby v tom viděl nějakou metaforu své existence. Všichni ve sluchátkách slyšeli striknova slova. Děmi a pánové, začíná play-off. paranormálních taktiků jednali ukvapeně a zautočili. Zbytek se blíží podálnici. Vypadá to, že Němci přicházejí od oceánu. Domazení Fricové momentálně kralují Lize, ale o výhře stále není rozhodnuto. Strik na malé obrazovce sledoval přenos UAV. V patách mají další lovce. Kdo z těchto zahoršklých rivalů získá pohár? Sejme v této velké hře Frankse. Kdo to zvládne? Kdo dosáhne nejvyšší pozice? Nakonec to budu já, podivný člověče. Nevím, pane. Albín se na kursta podíval. Ty nemáš nejmenší tušení, o čem mluvím, je tak jednička. Již nejsem první prototyp, přijal jsem jméno Kurst. Dvěma prsty poklepal najméno napsané na keramickém hrudním plátu tělesné zbroje. Máte být něco symbolického. Dovolil jste mi vybrat si jméno, stejně jako si své vlastní jméno vybral Franks. Vybral jsem si toto. Nelíbí se vám? Jistě, klidně si ho nech. a psychoanalýzu ať se postará doktorka Baskarová. Má štěstí, že mám tak dobrou náladu, kurste. Ve tvé výuce moc partu nebyla co? Jeho výuka byla neustálé bombardování obrazy a daty, zatímco se jeho tělo formovalo ve skleněném válci. Ve světě smrtelníků sice všemu nerozuměl, při nejmenším však znal ta správná slova. Minimální množství, dostatečné pro pochopení kontextu, bude to muset napravit. Vy byste měli být nezastavitelní, k čertu s Měli bychom vojáky nemezis prodávat přímo do NFL. <laughs> Nic ti to neříká jedničko. Tahle byl sakra dobrý vtip. Kurst přinutil obličejové svaly k úsměvu. Do Tahle tohle už nedělej. Běhá z toho zatracený mráz po zádech. Dole si to zajímavě rozjíždí. Strikn se vrátil ke své obrazovce. Vypadá to, že si Franks přinesl pár zajímavých hraček. To je fantastický. Ten parchan si tam klidně stál všem na ráně. Kdyby ten UAV od letectva, co nám dali, měl pár raket Hellfire, s se by byl jen obláček rozprášeného masa. To budu muset v budoucnu napravit. Bytomej post komitatus act. Albínovo neustále žvanění ho nějak nepobavilo. Franks byl princ, zasloužil si smrthodnou prince. Neměl by ho zabít nějaký stroj, který nadálku bezpečí řídí člověk. Měl by zemřít v souboji s jiným válečníkem. Přesto svého lidského dozorce neopravil. Kurz si uvědomoval, že je stryk nesmírně nebezpečný. Zatím všechna jeho temná tajemství nezjistil, protože Albín jich měl mnoho, ale nakonec se o nich dozví a až se tak stane, udeří. A Franks právě odpálil paranormální taktiky do pekel. Bum! Mám tu nějaké sekundární exploze. Pěkný! Měli to čekat. Kurs se přes přepravní prostor vrtulníku podíval na prototypy 12 a 13. Pokročila se s dešifrováním kódu. Byly to nejčerstvější přírůstky. Muževo tělo bylo mohutné, dokonce měl větší svaly než Franks. Vyrostl z genetického materiálu lidí, kteří běžně vyhrávají silácké soutěže, ale duše, která ho obývala z nich, byla nejméně inteligentní. Místo v tomto těle si získal brutální silou a za pomoci své samozvané sestry. Její ženská forma byla vytvořena ze severoafrické DNA, měla průměrnou výšku ale velkou fyzickou sílu a kurst její tělo shledával podivně přitažlivým. Zatím jsem většího pokroku nedosáhla, odpověděla mu myšlenkou žena. Striknovy pojistky jsou komplexní. Ti dva jež fyzická těla ve smrtelném světě vlastnili a úspěšně si je udržovali dva tisíce let díky ženině mazenosti a mužově fyzické síle. Její předchozí pozemská existence byla důvodem, proč je kurz pověřil zneškodněním neškodněním nových smrtících pojistek. Nesklam mě, bio. Nesklamo, generále. Dělám pokroky. Experimentovala jsem. Jsou způsoby, jak tato nová těla vylepšit. Pro dostatečně silnou vůli bude maso tvárnější, než si ličtí dokteři myslí mohu nás učinit ještě silnějšími. Kdysi si vybrousila podřadnou hliněnou schránku ve zbraň tak silnou, že celá staletí unikala lovcům. Lidé je znali jako sílu a násilí, ale Kratos a Bia už svá skutečná jména používat nemohli, protože se nacházela v záznamech UPKM a jejich vybrání by byla příliš podezřelá schoda okolností. Strikn zatím nesměl zjistit, komu umožnil návrat do tohoto světa. Až nadejde správný čas, kurz se nemohl dočkat chaosu, jaký běh v těchto nových nadřazených tělech rozpoutá. Výborně. Budeme tam za 15 minut. Informoval je Strikn. Zkontrolujte se vybavení. Frank z dneska zemře. Bia se dala pozor, aby Albín neviděl její znechucený výraz. Franks byl mezi těmi, kdo zničili jejich minulá těla, když to byl lidský lovec, který by je prohnal kulku uchem a srazil ji je podjedoucí jedoucí nákladák. toho člověka téměř litoval, protože až a muže jménem Grant Jefferson najde, démonka mu přichystá nesmírné utrpení. Tentakrát nám Franks neuteče, ale vypadá to, že se na jeho pozici stahuje spousta lovců, takže to asi nebude problém. Budeme se držet zpátky a necháme lovce, ať ho unaví. Pak tam vlípmeme a ujistíme se, že je s ním konec. Nelíbí se mi, že vyplatíme tak vysokou odměnu s fonasilu, ale ve výzkumu a vývoji nemezi jsme utopili tolik peněz, že ani vy nejste nejlevnější. Rychle zjistě, jak ty pojistky vyřadit, bio. Ten Albín už mě začíná unavovat. Lovci z berlínských Grimů postupovali loděnicemi, komunikaci omezili na občasné signály rukou. Lilo jako skonve, ale stále cítili kouř. Na západě něco hořelo a mezerami mezi budovami a kontejnery pronikalo rudé světlo. Klaus Lindemann šel uprostřed vyzbrojený svou věrnou G3K. Pořád tu kotvilo několik starých lodí, uvízli příliš hluboko v bahně, aby se je vyplatilo odtáhnout do šrotu. Američané tohle místo prohlásili za příliš znečištěné, aby se tu dalo bezpečně pracovat a nechali ho schnít. Jediným rozdílem mezi tímhle místem a několika starými průmyslovými komplexy, které Lindemann viděl ve východním Německu, bylo grafity v jiném jazyce. Jejich muž na hrotu zvedl pěst. Lovci předali signál a celá skupina se zastavila. Regre, máš něco? zašeptal Lindemann do vysílačky. Doufal, že jejich přenosné UAV zachytilo něco užitečného. Vizuální zaměření Franksa nemám, když jsem ho viděl naposledy, byl v největší budově na západ od vás. A když ho najdeš, hodně nám tím ulehčí život. Lindemann měl nepříjemný pocit, že Franks už je dávno pryč. Dělám na tom. Dešť zhoršuje viditelnost. Musel jsem dron navést do menší výšky, ale tím se zůžilo zrné pole. Muž nahrotu signalizoval, že mohou pokračovat. Falešný poplach. Berlínští Grimové postupovali hlouběji do loděnic. Nic dalšího nemáš, Regre. Emilita Klausy, ti drzí lovci utrpěli těžké ztráty a prozatím se stáhli. Na dvůr výždí další auta, jen nevím, jestli je to ta samá skupina lovců. Několik aut odjelo, ale myslím, že jen evakuovali raněné. Mohl v některém být Franks. Golem byl vyhlášený svou mazaností. Nepřekvapilo by ho, kdyby se v tom zmatku pokusil proklouznout. Ta se nemyslím. Jeho poslední pozice mu to neumožňovala. Co ty dvě neznámé osoby, co byly s ním? Odměna je nezahrnovala, ale mohli by je vyslechnout a zkusit z nich získat nějaké užitečné informace, kdyby jim Franks utekl. U těch to možné je. Snažil jsem se sledovat Frankse, ne jeho společníky. Byl to hrozný zmatek. Räger zněl ve sluchátkách obzvláště proviněle. Omlouvám se. Upozorní mě, kdyby se přiblížili ostatní lovci. Nechci, aby nás omylem zastřelili na držení američani. Varuj mě, kdyby dorazila policie, ať se můžeme stáhnout ke členům. Lindemann měl lepší věci na práci, než se nechat zatknout americkými strážci pořádku. Jeho poslední zkušenost s nimi nedopadla moc dobře. dám vám... Počkat! Něco mám! Frank smíří vaším směrem! Je sto metrů severozápadně na druhé straně těch železničních vagónů! Všichni byli na stejném kanále. Lovec v čele okamžitě zaklekl a zamířil tím směrem pošku. Zablesklo se a Lindemann krátce zahlédl zmíněnou část dvora. Kdy se tam stála budova, kterou před lety zničil požár... Zůstala jen kostra skovových nosníků pokrytá popínavými rostlinami. O chvíli později následoval hrom. V Lindemanově uchu se ozval regruv nadšený hlas. Právě prochází my. určitě chce utéct přes moře, musíte si pospíšit, jinak vás miné. Lindeman rozdal pár rychlých signálů rukou, muži za ním se rozptýlili a vyrazili vpřed. Podle toho, jak pochopil Franksevu fyziologii, bude zapotřebí koncentrované palby a opakovaných zásahů do jednoho místa, pokud ho chtějí zabít rychle. Počkat! Zastavil se! Frank se dívá přímo do kamery! Zaslechl dron! Míří pistolí! Zatraceně! Přišli jsme o video! Opakují! Přišli jsme o video! Franks musel být velmi dobrý střelec, když jejich malé oko smetlo z oblohy. Teď na to budou muset jít postarou. Když budou příliš pomalí, Frank si jim proklouzne, anebo hůř dostanou ho další lovci. Lindemann signalizoval svým lidem, ať zechlí, pročešou schátralou budovu a buď tam Frank se najdou, nebo ho vyženou ven. Na jednom ze zodiaků měli kulomet MG3. Negré, přesun na buď připravený ho pronásledovat, kdyby nám proklouzl. Pokud to zkusí vodou, použij kolomet. Všichni přejděte na Lucii. Úplněk, který jim při jejich postupu tak pomáhal, zakryla temná mračna. Lindemann si přes oči stáhl noční brýle Lucie. Svět se změnil v zelené a šedé pixely přišel o periferní vidění, ale během posledních pár minut se tak setmělo, že by bez nich zakopávali jeden od druhého. Budova bývala obrovská, ale po požáru z ní zůstalo jen ohořelé bludiště. Voda vytékala z popraskaných okapů a rachotila na plechové střeše. V úzkých prostorách to bude nebezpečné, ale pokud budou příliš otálet, nabídnout tím Franksovi šanci uniknout a on neměl dost lovců k pořádnému zajištění perimetru. Jeho muži navíc měli výjimečně dobrý výcvik a zkušenosti s bojem v uzavřených prostorách. Lindemann zahlédl mízna, jak čeká na instrukce. Lindemann zvedl tři prsty, pak míznovi naznačil, ať jde vlevo. Mladý lovec přikývl, přibral další dva muže a přikrčil se v nízkém průchodu. Lindemann poslal další tři muže doprava. Další skupince naznačil, ať zůstane na místě pro případ, že by se Franks pokusil vrátit. S ostatními vyrazil k hlavnímu vchodu. Bývala to velká vrata pro nákladáky, ale rám se částečně roztavil a dnes vytvářel obří trojúhelník. Každou štěrbinou v betonu prorůstal plevel, zachytával se jim oboty. Jeden z mužů uklouzl, když došlápl na trubku a upadl do louže oleje. Bouřka nadělala spoustu hluku, Lindemann pochyboval, že to Frank slyšel. Gerhard, jeden z jeho nejlepších lovců, se bez vyzvání protlačil před Lindemana. Všichni berlínští Grimové věděli, že jejich vůdce má tendenci držet se na hrotu a nikdo nechtěl, aby se tam jejich šéf nechal zabít. Lovci se co nejtišeji plížili vpřed. Mizerná viditelnost v pokroucené kostře budovy vytvářela dojem, že jsou v lese. Dež zaléval ohořelé nosníky a měnil louže v černou břečku. Lindeman na sobě stále měl neoprén, jen přes něj přehodil vestu, takže mu bylo docela teplo, ale vzduch to byl nepříjemně vlhký a nabitý elektřinou. Blížili se ke kořisti. Zkušený lovec takové věci cítil. Jeden z mužů stoupil na uvolněné prkno a hlasitě prasklo. Lindemann stuhl. Snad Franks nebyl příliš blízko. Zahřmění, ale pod ním se skrýval i další zvuk. Lindemann skupinu zastavil s pěstí. Rozptýlili se a našli si úkryty, každý sledoval jiný směr. Dvakrát klikl vysílačkou, pak počítal odpovědi od zbylých velitelů. Dorazilo jen jedno kliknutí. Šajze! Vzpomněl si na podezřelý zvuk, co přišel zleva. Zapnul vysílačku. Mizné! Ozvy se mizné! Žádná odpověď. Lindemann hlavní skupině naznačil, ať se vydají tím směrem. Nebyl si jistý, kdo z lovců se mu ve vysílačce ozval, protože jeho hlas byl příliš vysoký a vyděšený. Mýzny mimo! Frank se objevil znič... Zmlkl. Mluv se mnou! Mluv se mnou! Nikdo se však neozval. Gerhard v nerovném a kluském terénu našlapoval rychle a jistě. Jejich předvoj přeskočil padlý nosník a sklonil se pod houpajícími se kabely. Zablesklo se, noční brýle se na vteřinku vypnuli, aby ochránili citlivou světlozběrnou elektroniku před přetížením. Když se obraz vrátil, Gerhard byl pryč. Bylo to tak rychlé, že si nejdřív myslel, že se jen spletl, ale Gerhardova brakovnice Benely ležela v louži a po něm nebylo ani vidou. – Stát! – vykřikl Lindemann a stáhl si brýle. – Rozsviďte! Berlínští Grimové okamžitě poslechli. Jasné světlo zaplavilo polámaný železný les. Lindemann uskočil stranou, snažil se najít lepší úhel. Jeho muž to musel někde být, ale nic tam neviděl. Pak si Lindemann uvědomil, že voda zlouže louže odtéká do díry v podlaze. Pod nimi se nacházelo ještě jedno patro, rozdrcené zhroucenou budovou. Gerharda stáhli pod podlahu. Frank si pod námi! ozvalo se heknutí a rána. Lindemann se otočil právě včas, aby ho oslepila baterka jednoho z jeho mužů, pak sebou světlo prudce trhlo do strany a zmizelo, když lovce odtáhli za roh. Lindeman měl ještě před očima mžitky, když se za ním rozběhl, ale zakopl a noha mu uvízla v díře po uvolněném prkně. Naboural do zdi a zarazil si do ramene vyčnívajících hřebík. Lindeman zaklel, odstrčil se od stěny a zaběhl za roh. Jeho muži vyrazili za ním. Zůstaňte vzadu a navzájem se kryjte, vyštěkl na ně Lindeman. Zašel za roh zbraň připravenou k střelbě. Švarc ležel na zádech. Po útočníkovi tu nebyla ani stopa. Lindemann k němu přiklekl a zkontroloval mu puls. Lovec byl naživu, ale v bezvědomí. Zazněl výstřel. Muž zakřičel bolestí. Tentokrát to přišlo od lovců, které poslal doprava. Franks byl jak podžela nejduch. Všichni se stáhněte! Vypadněte sakra odsud hned! zakřičel Lindemann do vysílačky. Běžte! Rychle! Lindeman nechal svoji karabinu vyset přes rameno, když Švarce zvedl za popruhy zbroje. Švarc byl větší než on, ale člověk v sobě najde sílu navíc, když mu krev rozproudí strach. Zvedl Švarce v požárnickém uchopu a začal se vracet cestou, kterou přišel. Většina mužů vyrazila napřed, jak jim nařídil. Lindemann se potácel pod čvarcovou vahou, na zbrani připevněná baterka mu otloukala hrudník a vrhala divoké stíny. Jeden z jeho mužů se zdržel, aby ho kryl. Přímo před ním se zhmotnila obrovská postava. Než mohl Lindemann zareagovat, masivní pěst ho udeřila ze strany do obličeje. V Lindemanově lepce explodovalo světlo a bolest. Zavrávoral. švarc mu upadl na podlahu. Druhý lovec vedl zbraň, ale Franks byl nemožně rychlý a ruka zmizela v rudé spršce, když mu čepel přesekla zápěstí. Zbraň i s rukou, která ji držela, odletěla do tmy, než Franks zmrzačeného lovce prakopl zdí. Přestože byl dezorientovaný z rány pěstí, sáhl Lindemann po karabině. Bota mu udeřila do hrudníku, žebra povolila, ale co bylo horší, znehybnil mu tím zbraň. Klaus okamžitě sklouzl rukou k pistoli, ale zastavil se, když se mu k hrdlu přitiskla chladná ocel. Zetmi ho sledoval pár bílých očí. Franks si začernil tvář popelem. Tohle nebyl chlap. Tohle byl děsivý anděl pomsty, který přišel oddělit zrno od plev. Lindemann polkl a nůž byl tak ostrý, že i tenhle nepatrný pohyb skončil prolitou krví. Němci, zeptal se klidně Franks. Studoval nášivku berlínských grimů na Lindemanově vestě. Lindemann pomalu, aby se sám nepodřízl, přikývl. O sebe se nebál, jen o své muže. Švarc se nehýbal. Lovec s oceknutou rukou sténal. Jestli mu pahýl rychle nestáhne škrtidlem ztráta krvého zabije. Franks přešel do Němčiny. Nepatříš k těm, co postřelili Majerse? Tak to jeho zranili. Zabij mě, jestli chceš, ale žádám tě, abys ušetřil mémuže. Proč bych měl? Těžce se mu dýchalo. Franks mu něco zlomil a bota a velká část jeho váhy mu stále drtěla hrudník. Jsou to dobří chlapy, jen plní svoji povinnost. Z Franksovy tváře nedokázal vyčíst žádné emoce. Nůž se ani nezachvěl. Odměna, kolik to je? 250 milionů amerických dolarů. Hm, to je všechno. Není to dost? Ne, máte štěstí. Franks z něj sundal botu i nůž. Pro německé žoldáky mám slabost. Nesledujte mě. Franks splynul se stíny a zmizel. Klaus Lindemann zapnul vysílačku. Dýchání vyžadovalo velkou námahu. Tady je Klaus. Jsem v té runě. Mám několik zraněných a potřebuji okamžitou pomoc. Jsme na cestě, stále máme muže na perimetru. Mají pro nás sledovat Frankse? Lindemann bojoval se všemi různými druhy monster a bestijí. Živými i mrtvými, ve všech koutech světa i v říši nočních můr. Ale při pohledu do těch chladných očí pochopil, že pokud budou berlinští lovci v honu pokračovat, jejich jedinou odměnou bude smrt. Nechte ho žít. Franks slyšel přibližující se vrtulníky. Podle zvuku rotorů poznal Blackhawky, takže to pravděpodobně byl zásahový tým UPKM nebo STFU. A pače žádné neslyšel. Zásahový tým měl přístup k několika útočným vrtulníkům, které by pomocí svých různých útočných systémů dokázali srovnat se zemí celou loděnici z takové dálky, že by je ani nezaslechl. Proto doufal, že to bude STFU. Bez ohledu na to, která z těch dvou skupin to byla, znamenalo to, že se tu bude nacházet vzdušný průzkum, a půjde o něco mnohem lepšího než přeceňované letadelko na dálkové ovládání, co předtím se střelil z oblohy. Frank probíhal starými budovami, snažil se nad hlavou udržovat střechu, ale věděl, že pokaždé, když proběhne pod střešním oknem nebo dírou v plechu, dron zachytí jeho teplo. Alespoň to nebyl ozbrojený letoun, protože to by ho dávno zasypal bombami. Smyčka se stahovala. Pokud z Rejhor nedostal, Majer se do bezpečí, teď už to nezvládne. Nastal čas k odchodu. Franks se zastavil ve stínech a bedlivě naslouchal. Lovci, co přijeli po silnici, byli zranění, ale všichni neodjeli. Několik malých týmů pročesávalo loděnice, lovci se odmítali vzdát. Pohybovali se mezi ním a ukradeným autem, kterým se sem dostal. Němce zasáhl tvrdě, pochyboval, že by ho sledovali, ale jimi obsazenou částí loděnice vracet nechtěl. Zvuk rotorů se změnil. Jeden stále mířil jeho směrem, ale druhý zabočil. Pokračoval dovnitrozemí. Pokud měli kvalitní vzdušný průzkum, mohli vidět Majersův útěk. Jeho odvedení pozornosti postačilo na obyčejné lovce a jediná osoba, kterou by zabití Majerse zajímalo víc než chycení Frankse, byl Strecken. To znamenalo, že přilétající Blackhawky patřili STFU a jeden pro nás sledoval auto. se stále hrozilo nebezpečí. Parametry Franksovy mise se právě změnily. Ozval se tu ještě jeden sotva slyšitelný zvuk tentokrát od oceánu. Z toho směru přišli Němci, takže to musel být jejich odvoz. Také by to mohla být nejrychlejší cesta odsud. Franks se rozběhl k oceánu. Několik paranormálních taktiků ho zahlédlo a zahájilo palbu. Dělilo je 50 metrů a neměli kvůli různým ruinám čistý výhled ale snažili se to kompenzovat kadencí. Přestože by tu rád zůstal a všechny je zabil, prostě na to neměl čas. Franks zahlédl kanalizační rouru z větší části ucpanou naplevininami. Ta ho dovede k moři. Franks do ní skočil. Napůl se plazel, napůl plaval a do toho s ním voda odkloukala o stěny. Kanalizace ústila do většího vybetonovaného tunelu a Franks se nechal odnést dovnitř. Výpust se svažovala. Díky řasám a slizu měla tak kluské stěny, že ji Franks rychle sjal po zádech. Nelíbilo se mu, když nad sebou neměl plnou kontrolu. Franks nikdy nepochopil, co lidi tak baví na vodních skluzavkách. O šest metrů později dopadl do směsice naplavených odpadků, starých větví stromů a mrtvé vegetace, Konec roury blokovala železná brána. Sakra! Za ním postupovali paranormální taktici. V tak úzkém prostoru byl jako kachna na odstřel. Franks se protlačil odpadem a sevřel kovové tyče. Kov byl měký už předtím, než zrezivěl, ale i tak byl hodně tlustý. Franks chytil jednu tyč, zapřel se botami v kluském bahně nad dně a zatáhl. Teď zaskřípala a ohnula se, ale nepovolila. Rouru zaplnili paprsky baterek. Franks rychle vytáhl glock, namířil do roury a vystřelil na světla. Ozval se překvapený výkřik a jedno světlo upadlo do vody. Druhý lovec byl odvážnější a začal do výpusti střílet. Do bláta pleskaly kulky. Franks cítil pálení, jak ho jedna zasáhla, ale ignoroval ho, Namířil na záblesk výstřelu a stiskl spoušť. Lovec přestal střílet, když desetimilimetrová kulka zasáhla jeho zbraň a vyrazila moje z ruky. Mendy! Ten hajzel trefil Mendy! Franks netušil, kdo je Mendy. Objevila se delší hlaveň. Lovec měl u boku zavěšenou pušku. Franks ho střelil do paže, než s ní mohl udělat něco užitečného. Na okamžik se rozhostilo ticho, lovci se stáhli. Frank strčil blok do pouzdra a vrátil se k ohýbání tyčí, než lovce napadne, že by do výpusti mohli jednoduše naházet granáty. Frank zařval a vši silou trhnul. Kovový prud se uvolnil, vznikla mezera. Frank se do ní zapřel ramenem a pokusil se protáhnout skrz. Stále byla moc úzká. Chytil druhou tyč a zatlačil. Ohýbal ji. Lovci za ním vykřikli. Ozvalo se šplouchnutí o pár vteřin později následované explozí. Drobné kousky horkého kovu mu posekaly záda. Vody bylo na utlumení málo a přetlak byl v uzavřeném vybetonovaném prostoru extrémní. Frank skromně pronikavého pískání nic neslyšel. Z uší a nosu mu tekla krev. Být člověk zabila by ho jen ta změna tlaku, nebo by ho při nejmenším omráčila a srazila do bahna a odpadků. Další granát upustili, doufali, že za ně práci odvede gravitace, ale on se rourou neodkutálel dost daleko, než vybuchl. Příště tu chybu neudělají. Následující granát hodí. Franks dál zabíral. Krvá celý mu dlaně. Kov sténavě protestoval. Mezera se zvětšovala. Franks se do ní vecpal, ale zasekl se brašnami na vestě. Stáhl se a rozepnul ji právě včas, když koutkem oka zahlédl šplouchnutí dalšího granátu. Franks se třásl vestu a protáhl se mezerou. I tak nechal na zrezy vělém kovu spoustu kůže, ale skrz se dostal. Roura byla na druhé straně slizká a ještě příkřejší a Franks do ní sklouzl. Granát spustil nad ním, ale Franks už se řítil do tmy. Roura skončila a on padal. Byl to šestimetrový sešup do vody. Jakmile dopadl na hladinu, Franks zamířil dolů a začal plavat. Slaná voda. Prout. Dostal se do oceánu. Netušil, jaká je tu hloubka, ale i tak mířil k bahnitému dnu. V duchu si nadával, že neví, jak dobře vzdušný průzkum STFU vidí pod vodu. Měl si to zjistit. Pravděpodobně ho stále sledovali, ale právě teď s tím nemohl udělat vůbec nic. Franks se proto soustředil na získání odvozu. Plaval nad dnem, udržoval směr, kde naposledy slyšel německou loď. Franks dokázal zadržet dech na hodně dlouhou dobu. Jeho rekord byl 50 minut, přibližně dvojnásobek lidského světového rekordu, ale pomáhal si pod vodem, protože v dokonale klidném stavu dokázal vypínat funkce vybraných vnitřních orgánů. Právě teď však Franks krvácel z několika ran a namáhal se, proto se štěstím vydrží čtvrtinu času, než se bude muset znovu nadechnout. Franks se na okamžik zastavil, pokoušel se zorientovat v bahnité temnotě. Využil příležitosti, vytáhl zavírací nůž, přeřízl tkaničky a odkopl boty. Při plavání ho příliš zpomalovali. Ve tmě moc barev neviděl, ale voda kolem něj červenala. Byla by ironie, kdyby ho sežral žralok. Ale žraloci instinktivně věděli, že s nadřazeným predátorem není rad si zahrávat. Tam člun ucítil dlouho předtím, než ho uviděl. Tmavý obrys se pohupoval na hladině východním směrem. Když se přiblížil, poznal pevný trup nafukovacího člunu. Trup ve vodě vytvářel hluboké V. Plul podél pobřeží s vypnutým motorem, ale bude rychlý a Franks měl rychlost rád. Posádka se bude dívat pobřeží, proto ho Franks podplaval a vynořil se na druhé straně. Franks vyplul na hladinu a naslouchal, ale brzy zjistil, že jeho sluch je stále mizerný. Exploze mu ho rozhodila. Vytáhl se přes okraj. Na palubě byly dva lovci. Jeden z nich ucítil zhoupnutí, když Franksova váha naklonila loď, ale Franks rychle překonal vzdálenost mezi nimi a praštil ho do hlavy. Druhý hlídal u kolometu na otočném podstavci na přídi. Otočil se právě včas, aby mu mohl zabořit pěst do břicha. Franks je oba přehodil přes okraj člunu. 400 metrů daleko se nad hořící loděnicí vznášel Black Hawk, a přejížděl po ní reflektorem. Dran ho musel ztratit a STFU se připojila k pátrání. Vrtulník se stále pohyboval rychlostí 30 km za hodinu, ale postavy ve dveřích sjížděly po s takovou rychlostí a elegantní lehkostí, že mohlo jít jen o vojáky Nemesis. Chytré by bylo nastartovat člun a ujet. Bude jim trvat pár minut, než zjistí, že ukradl lot a tou dobou už by mohl být zpátky na břehu, kde by ukradl auto a vyrazil za Majersem. Ale oni byli Nemezis a toho naštvalo. Kolomet, který si Němci přinesli, byl Rheinmetall MG3. V podstatě šlo o zmodernizovanou verzi stejného kulometu, který za druhé světové používali nacisti – Frank se už něčím podobným několikrát střelili. Na boku vysel dlouhý pás s náboje kalibru 7,62. Franks se podíval na kolomet, na vrtulník a pak zpátky na kolomet. Ten nápad se mu začínal zamlouvat. S kadencí vyšší než tisíc vystřelů za minutu nebude muset Majers čekat příliš dlouho. Franks se postavil za kolomet. Z vlastní zkušenosti věděl, jak odolné Blackhawky jsou a i kdyby ho sestřelil, v této výšce to pasažéři mohli přežít, obzvláště vojáci založení na jeho nezničitelném designu. Žádný systém ale není perfektní a nábojů měl dost. Kulomet zaburácel. Měl poškozené bubínky, ale tohle slyšel... Vzduch pročísla linka z oranžových stopovek. Ovládal těžkou zbraň s lehkostí umělce. Franks by se s ní dokázal podepsat a klidně i kurzívou. Začal u zranitelného ocasního rotoru a nepřestal, dokud se nebyl jistý, že z něj vidí odletovat kusy. Pak zaměřil kulky na trub helikoptéry skrz otevřené dveře do přepravního prostoru. Úhel se změnil, když se pilot pokoušel manévrovat a tak se Franks přesunul k pokropení motorů. Vrtilník se začal divoce otáčet, z otevřených dveří padali vojáci Nemezis. Němci pospojovali několik storaných pásů a MG3 dál tahal z nábojové schránky průbojnou smrt a plivali z hlavně rychlostí 820 metrů za sekund. Na kulomet dopadal déšť a se syčením se vypařoval. Z motoru Blackhawku vycházel kouř, ale Franks to do nich pral dál. Vrtulník se otočil a když se v něm něco rozbilo, nabídl mu další úhel do otevřených dveří. Kulky znovu pročísly přepravní prostor, prolétali vojáky Nemezis. Pak musel mít štěstí a trefit pilota, protože vrtulník se náhle naklonil na bok. Rotor zachytil okraj nákladního jeřábu a explodoval. Black Hawk padal jako kámen, zmizel za jedním skladištěm. Tohle bylo uspokojivé. Teď zpátky do práce. Strayhorn vezme se do nejbližší nemocnice a Franks přesně věděl, která to je. Německá loď měla vysílačku. Musel chránit se dokud se nezapojí příslušné úřady. Dlužil mu to. Ze strany slyšel šplouchání a cákání. Předtím německé lovci nelhal. Byli to hesenčtí žoldáci, kdo ho naučil chovat se jako člověk, proto Frank s dvěma lovcům hodil záchraný člun, čímž nepatrně zlepšil jejich šance, že se neutopí. Tím si odbal letošní dobrý skotek vytáhl z kapsy placatku s elixírem. Bude to nepříjemné, ale dnešní noc vypadala na několik dávek. Pak Franks přešel k řízení a zatáhl za plyn. Výkoný motor burácel a Zodiak klouzel po vlnách. Vrtulník ležel na boku. Dopadli na nějakou stavbu. Kurz to poznal, protože vedle něj bok vrtulníku prorazil beton a kovové výstuže. Narazili mu do paže dostatečně silně, aby zlomili i posílenou kost a způsobili mu mnohačetnou frakturu. Se zájmem si prohlížel bílou kost trčící z předloktí, než ji prsty zatlačil zpátky na místo. Přepravní prostor se plnil kouřem. Motory hořely, kurst vstál a zhodnotil situaci. Lidští piloti byli mrtví, lidský řídící agent byl v bezvědomí. Strykn byl pryč, v laptop byl přelomený a zaklíněný mezi sedadly. Kurst na během havárie nesledoval. Patrně vypadl ze dveří. To by byla příjemná nešťastná náhoda, co nevyvolá otázky, kvůli kterým by jeho podřízení mohli aktivovat smrtící pojistky. Ve vrtulníku se nacházela jen polovina jeho sourozenců, několik jich stihlo slanit, než je zasáhly. Zbývající vojáci nemezis vylézali z vrtulníku. Sedmička měla proříznuté hrdlo. Přetržená průdušnice jí dělala problémy. To zranění půjde stáhnout lepicí páskou. Postačí to, aby jí během mise neutíkal vzduch. Pětka měl větší smůlu, Když se rotor rozpadl, Jeden velký kus proletěl přepravním prostorem a usekl mu paži i s kusem lepky. Mozek byl úplně všude. Stejně jako Frank směl i on rezervní mozkovou hmotu, ale pětka si při nárazu na no několika místech zlomil páteř a záloha nefungovala. Kurst položil ruku na pětkovu hrub. Duše padlého se stále zoufale držela smrtelného těla, ale ztrácela se. Pouto se udržet nepodaří. Pětka neměl dostatečně silnou vůli, aby překonal tak vážná zranění. Vrať se zpátky. V budoucnu budu mít k dispozici další těla. Vrátíš se k nám, mezi Mezitím pověz zástupu, ať se připraví na válku. Démon se pustil, odplul se stoupajícím kouřem. Kurst zvedl sedmičku a vystrčil je ze dveří. Její krev mu natekla do očí. Bezvědomého člověka nechal na pospas ohni. Pak se kurst nezraněnou rukou vytáhl nahoru. Stál na vrtulníku a prohlížel si své nové království, zatímco kolem něj šlehaly plameny. Zbytek jeho jednotky čekal. Trojka vypadl z vrtulníku a zlámal si při pádu obě nohy, ale ostatní byli připraveni bojovat. Najděte jeho stopu, budeme Frankse pronásledovat až na konec světa. Kurs seskočil z vrtulníku a odešel, zatímco se munice uvnitř začínala péct. Stricken byl překvapivě naživu. Nevypadal zraněný ani emocionálně otřesený. Dokonce ani neměl špinavý oblek a látka nebyla zmuchlaná. Nad hlavou měl otevřený deštník, aby se ochránil před liákem. Díval se na hořící vrtulník, světlo ohně se odráželo v jeho slunečních brýlích. Strykn vypadal, jako by se příšerné nehody vůbec nezúčastnil. Ten albín má ještě víc tajemství, než jsem čekal. Zetreceně! Proto nemůžeme mít žádné hezké hračky. Máš představu, za kolik mětek se musel zatahat, abych pro STFU získal kvalitní armádní vybavení jednička? Kurst to je folk, Stryknul ho stejně mávl rukou. Dejte mi někdo vysílačku. Potřebuji skontaktovat druhý vrtulník. Kurst sundal ze své zbroje vysílačku a podal ji nadřízenému. Strikn se spojil s druhým týmem a začal vydávat rozkazy. Albín je zrádný, Nezapomeňte na to, až nadejde čas jeho likvidace. Strikn možná ovládal pár neznámých triků temné magie, ale démoni byli velmi důkladní. Dobře, pokud máte vizuální potvrzení našeho přítele, přileďte sém a hned mě vyzvedněte. Počkat. Když se nad tím zamyslím, pošlete tam dva naše speciální vojáčky, ať se ujistí, že je po něm. Chci jeho tělo. Chci to mít potvrzený, ano. Vyzvedneme je postěji. Nechte jim tam chlvu, ať se postará, že nebudou moc vyvádět a pak pro mě zaleďte. Strykn Kurstovi vrátil vysíločku. Vypadá to, že tím zraněným byl Majers. Mají ho v pasti. Jak si vedeme my? Jeden KIA. Dva vážně zranění. Zbytek je bojově efektivní. A pro případ, že by Striknovi záleželo na podřadných lidech, kurz dodal. Lidé na palubě vrtulníku jsou KIA. S výjimkou vás, pane. Měl jsem kliku. Jak jste se dostal ven? S tím si svou pěknou hlavinku nelám. To je rozkaz. Ano, pane, nezáleží na tom, co jsi za člověk. Stále jsi jenom člověk. Přestože by mu bylo velkým potěšením toho neuctivého švába rozdrtit, strikn mohl být zástupu stále užitečný. Žádám o povolení pronásledovat Frankse. Strikn se podíval na oheň. Vypadáte, že má momentální nedostatek řídících agentů. Ale i tak to Strikn zvažoval. Zvládnete být nenápadný. Kurstovi na jejich nenápadnosti nezáleželo, ale lhaním získá samostatnost čas strávený z dosahu zvědavých očí a další šanci dostat muže, kterého nenáviděl skoro stejně jako samotného stvořitele. Vycvičili nás, abychom se v civilní populaci chovali diskrétně. Hodně tím riskuju. Zbavit se Frank se jednou pravdy za to stojí, ale jestli přitom jednoho z vás chytí, držte jazyk za zuby. Zatím byste vůbec neměli existovat. Strikn byl chladný a vypočítavý. Bylo zvláštní, že se jeho nesmrtelná duše v předčasné válce přidala na stranu stvořitele, aby se mohla narodit. Kurst Strikna podezříval, že by z něj byl skvělý démon. Pavlení utěleno. Parich vezme sebou zbytek mytrech. Ano, pane. Zamířil k ostatním. Ještě jedna poslední maličkost. Korste! Zavolal na něj Strykn. Albín si jedním dlouhým tenkým prstem ukázal na spánek. Nesklamně, zůstaň v kontaktu, nebo ti zařídím hodně ašklivou migrédou. Mluvím a tam druhou kdy ti v mozku popraskají cévy a všechny tvoje buňky se rozpustí na sliz. Byl jsi drahej, ale i tak tě můžeme nahradit. Neposerta, slyšíš? Slyším vás, pane. Kapitola 12. Darvštat, Hesensko-Darmštatské lankrabství Svatá říše Římská, 1703. Stvoření bylo ke zdi připoutáno řetězy tak silnými, že by udrželi velkou loď. Kolem krku měl uvázané lano, čím víc za něj zabíral, tím víc ho škrtilo. Jakmile netvorna byl vědomý, málem se při vzpínání v řetězech udusil. Tiše je to sledovalo, jak bylo jeho zvykem. Pravděpodobně by bylo správné nazývat to on, protože všechny použité části pocházely z mužských mrtvol, ale Dippl si nemohl pomoci a přemýšlel o svém výtvoru jako o věci. Netvor nekomunikoval, jen neartikulovaně řičel a žval a přestože byl Johann Konrád Dippl neochvějným zastáncem vědy, něco ho na tom tvorovi instinktivně zneklidňovalo. Obávám se, že jsem vytvařil stvůru s příliš velkou fyzickou silou. Udrží ji ty řetězy, kdyby se znovu rozčílila. Ujišťuji vás, herdy, pože, utěk je nemožný, řekl s neskrývanou hrdostí řemeslník. Bylo opravdu obtížné sehnat někoho dostatečně zrčného, aby navrhl tato řešení a zároveň ochotného zamlčet před církví a místními úřady, že výstřední majitel nedalekého hradu stvořil monstrum a drží ho zamčené ve sklepě. Jeho služby stále ji mění. O ty řetěze by nepřerval ani párek volů. Děkuji vám, dobrý pane. Pověst o vaší spolehlivosti mne uklidňuje. Úplně ne, ale pokud má věda a lidské pochopení světa pokračovat, bylo třeba riskovat. Říká se, že to byli vaši předci, kdo vykoval železnou armádu císaři Maximiliána. Možná moje rodina má dlouhou tradici kvalitní práce a udržování tajemství. Řemeslník netrpělivě natáhl ruku. Vypl mu podal váček s mincemi. Jmění rychle skončilo pod kabátem. O, vím, že mi nepřísluší se ptát, ale co máte s tím netvorem v úmyslu? To byla výtečná otázka. Zatím si tím nebyl úplně jistý. To bude vše. Řemyslník se uklonil a odešel ze žaláře viditelně šťastný, že opouští toto děsivé místo a jeho bezbožného obyvatele. Typl věděl, že má pověst podivína, ale nebyla to jeho chyba, že lidé byli tak hluboce ignorančtí a slepí vůči tajemstvím vesmíru. Stvoření ho dál sledovalo. Na jeho zmrzačené tváři se emoce poznávaly jen těžko, ale působil klidně a pozorně, skoro jako by ho studoval. Deppl do rohu a zvedl mušketu, kterou tu pro něj nechal jeho sluha. Vidíš to? To je zbraň. Zkusíš mi ublížit a já ji použiji, abych ti srdcem prohnal olověnou kuli. Nepřeji si tě zničit, ale udělám to, když mě k tomu donutíš. Rozumíš mi? Jedinou odpovědí bylo zvědavé naklonění netvorovy hlavy. Hlavním důvodem, proč jsem tě zatím nezastřelil, je, že bych pak neměl co ukázat těm vše na univerzitě. Když si pomyslím, že můj elixír života nazývali podvodem... Ach, jak já se nemohu dočkat výrazu že tváří ještě spatří. Přitáhl si stoličku a posadil se z dosahu svého výtvoru. Mušketu si položil přes kolena. Rozumíš mi vůbec? Stvoření zamrkalo. Nalézám se v prazvláštní pozici, kdy se pokouším komunikovat s něčím, co navzdory své mohutnosti může mít intelekt pouhého dítěte nebo hmyzu, povzdychl si dipl. Tolik jsem se soustředil na vytvoření života, že jsem nepomyslel na následky nepravděpodobného úspěchu. Podle tebe patrně jen vydávám artikulované zvuky, u kterých nemáš jak pochopit jejich význam. Myslím, že tě budu muset postupně naučit, co který zvuk znamená. Bylo obtížné to poznat, ale zdálo se, že se netvorová ústa zkroutila v zamračení, ve kterém se myslel zmatek a frustrace. Začněme tedy! Zvolal Dipl, věřil, že právě zahlédl záblesky něčeho jiného než zuřivosti. Ukázal si na hrudník. Já jsem Johan Konrad Dippel. Ty jsi, ukázal na Monstrum, ohyzdný netvor, ale i tak si mým výtvorem a živým stělesněním mého génia. Časem budeš potřebovat jméno. Prozatím začněme s tvojí výukou. Bude se k právě zrozenému netvorovi chovat jako k novorozenci. S dětmi mu to na neštěstí nikdy nešlo. Dypl ze zdi sundal pochodeň a ukázal na ní. To je oheň, oheň. Malá, různě tvarovaná očka jeho gesto sledovala. Oheň, řekni to se mnou, oheň. Netvor pohnul ústy. Zvuk, který vyšel, byl naprosto špatně tomuto ohiznému zprznění jazyka říkáš oheň? Pomalé vyslovování prostě stačit nebude. Oheň, špatný, to je oheň, můj slabomyslný netvore. Doufám, že všechny děti nejsou stejně hloupé jako ty. Obávám se, že tato výuka nám zabere celou věčnost. Netvor se na něj podíval, Nepatrně napnul mohutné svaly, jako by zkoušel nové řetězy a pak vydal zvuk, který se velmi podobal rezignovanému povzdechu. Lekce pokračuje.